же коло самої церковці знову промовив служебник. Я глянув на нього. Передні служебники вже зіскакували з коней. Один підбіг до мого вороного, взяв його за уздечку. Старий служебник нахилив голову, даючи мені знак спішитися і йти в церковцю. Не було ні паперті, ні підморку, навіть порога. Не було протоптаної стежечки до дверей. Густа висока трава тулилася до самих стін, здавалося росла із-під самої церковці. З тої трави, задощеної, обурливо молодої і свіжої, ступив я до цього притулку скорботий молитов. «Химери, пане Киселю, химери! Не приймав мене в шовковому шатрі комісарському, стеленому килимами» заставленому золотими та срібними цицьками й кунштиками, щоб знитямити, як гетьман Потоцький, нашого пешту. Вибрав цей убогий притулок, щоб виказати свою скорботу позірну і страждання душі православної, палки захисних грецької віри люди українського. Яка блуда! Стемнілі дерев'яні стіни, суха пітьма, дві неоднакові свічки – Тьмаво жовтіли десь у глибині, А над ними, мов би, пливла на воздусі Пресвята діва, заступниця всіх сірих і убогих, А під босими святими ногами, Намальованими на воздусі, Колін самотній вузькоплечий чоловік, Щільно обгорнений вискучими шатами, Стерчав вузькоплечий, як кілок. Вузькоплечий – Завжди намагається взяти крутістом, облудою, хитрощами. Я мовчки зупинився позад пана комісара. Не хотів одривати його від молитви. Хто молиться, а хто скрегоче зубами. Молись, пане Киселю. І Він почув мої кроки, не обертаючись до мене, сказав до ікони. Ось присвята діва, покровителька кожного, хто один як палець. Я стояв мовчки. Хочу бути з народом своїм, а все один як палець, поскаржився пан комісар Королівський. Я подумав, хочеш з народом, а сам з панами, бо теж пан. Він став бити поклони перед пречистою, просив, змилися, і пошли мені велику самотину, щоб міг я молитися істово. Я подумав, тоді навіщо ж прикликав мене? Він забув про мене, звертався тільки до Діви Святої. Верни мою чистість, прозріння таїнств. Усе, що я зраджував і втрачав». Я подумав, нащо ж зраджував? Хто не зраджує, той не втрачає». Він ще не докінчив своїх прохань. Змилися, життя моє нічим виправдати. Дай мені сили. Не спошли мені страждання. Я подумав, скільки ще страждати цій землі. Ще не зляглися могили під кумейками, а вже скільки проросло могил свіжих понад Дніпромісулою, і дороги кривавіють позад Потоцького. Ти ж, пане Киселю, страждаєш лише через те, що не можеш обдирати своїх збунтованих підданих. Він, мов би, почув мої думки. Облишивши Божу матір, сказав до мене, Бог дав щасливе закінчення тим неприємним антиценденціям. Тепер силу має змінити розмис. Я хочу зберегти пана писаря. Примітка антиценденція тут тому, що був. Важків панів, перини, відмовив я. Самі себе караємо. Як сказав ще теренцій, та ж я теж у сій вірі уродився і в ній вже вік свій кінчу. Спільна віра ще не має спільної долі, пане киселю. Ну так, що спільного може бути з гультяйством у людей статечних? Дивуюся, як те гультяйство затягло до себе пана писаря, незмірно страждаю. Бачите, пана писаря, серед тих, які не знають нічого святого, які віру і жони, і вольності в Дніпрі утопили. Забули слова спасителя. Всяка кров, проливаемая на землі, взищиться трода сього. Слова сі можна обернути і навспак, зауважив я. Може, то саме панства, яке їло людей, яку псав моспівця. Ядят, люді моя, снідь хліба. Кисіль підвійся з колін, обтрусив порох, став біля мене, поклав мені руку на плече. Пане Хмельницький, чи ж ми з тобою не знаємо свого народу? Три речі бачу я в тім народі нерозумнім. Перше. Це любов до духовних грецької віри і богослуження. Хоч самі вони... Більше на татар подобають, ніж на християн. Друге, що у них завсіди більше значить страх, як ласка. Третє, це вже загальна річ, Люблять взяти небожата, коли їм щось від кого-небудь може дістатися. — Чомусь видавалось мені, пане Киселю, — зауважив я на ту мову що грабіжником все ж слід вважати не того, хто сидить на своїй землі, а того, хто вдирається туди силою. Гріжчий словом збиткуватися з цих небожат, попихачів, вбогих сирот, недобитків і недоїдків панських. Він не почув моїх слів. Маєте подбати про відзискання ласки королівської, так нерозумної, злочинно втраченої. Ризкуєте останнім тепер, бо якщо раз прийдеться речі посполиті й вийняти на вас шаблю, то вийме так, що й саме ім'я козацьке зміщить, бо волить бачити тут краще пусткою звірів диких, ніж ворохобливий плебс. Підняти своє волю можете, але до кінця довести ніколи,